Estei diante, sabes, das chaves, foste colocada aqui na escola. Como é que recebeste a notícia esta foi a tua primeira opção? Foi, foi a primeira, Com... uh, por mail. Mas já conhecias esta esta escola, já conhecias o Oliveira do Hospital. Por é que decidiste concorrer para aqui? Tenha a licenciatura que tu Sim. que tu querias? Olha aquela licenciatura é, contabilidade e administração. Hum, e agora vens realizar-te então a matrícula, nunca tinhas vindo a Oliveira do hospital? Não, não E qual é que é a tua primeira impressão agora que estás por cá? Hum, não sei Ainda que é acabada de chegar, não é? Pois, ainda não tive tempo para visitar grande coisa, mas parece um bom sítio para estudar, pelo menos parece colhidora e assim Já conhecias alguém que tenha estudado aqui? Não, estudado? não, também não E agora estás confiante? Sim, acho que sim Também há que tratar de, de alojamento, já trataste-se dessa parte? Engano? Não, ainda não, ainda vou tratar ao sair daqui.